Анголон, Сержголон, Анжеліка. Книга шоста «Анжеліка та її кохання». Частина третя «Країна веселок». Розділ 46. Доскакавши до пустельного місця, оповитого туманом, вершники зупинилися і почали прислухатися до глухої луни, в якій, здавалося, зливалися тисячі голосів. Анжеліка подивилася праворуч, потім ліворуч і здивовано запитала – «А що це за димне явище? Я нікого не бачу». Залишивши без відповіді її запитання, Жофрей де Пайрак зістрибнув з коня. Думки його блукали десь далеко. Вона була здивована тим, що він не ділиться з нею причиною своєї заклопотаності. Мочки, підійшовши до Анжеліки, він допоміг їй зіскочити на землю. Вона з радістю побачила ніжну усмішку на його все ще напруженому обличчі. «Що з вами?» – знову спитала вона. «Нічого, моя гарнюня», – відповів він, міцно притискаючи її до себе. «Можу лише повторити, що сьогодні найпрекрасніший день нашого життя». І тут Анжеліка зрозуміла, що грав не стурбований, а схвильований. На мить її охопив забобонний страх. Побоювання втратили волю сліпого випадку того тендітного щастя, яким вона тепер жила. Але невдовзі відчуття тривоги змінилось перед чуттям несподіваної події». «У ясну погоду життя тут здається простим», – сказала вона гучним голосом, ніби поспішаючи розсіяти якусь нараду. Але коли опускається туман, усе тут виглядає зовсім інакше. Можливо, тому люди й прив'язуються до цього краю. Ними опановує очікування сюрпризу передчуття чогось доброго. Ось я й привів вас сюди, щоб зробити приємний сюрприз. Я вже знайшла вас. Чи можу я сподіватися на велику радість? І знову погляд, який він кинув на неї, здався їй похмурим, як це часто бувало на борту Голсбору. Вона знала, що цей погляд висловлює сумнів у ній, бажання отримати звіт за зроблені вчинки. Нездатність його забути ту гіркоту, яку викликало в ньому все її минуле. Німе питання, яке він міг прочитати в її очах, залишилося без відповіді. У міру того, як вони просувалися вперед, змішаний шум прибою та людських голосів ставав дедалі виразнішим. Помножений відлунням, цей шум ще більше посилився, коли вони підійшли до скупчення червоних скель, на які з гуркотом накочувалися хвилі. Тривожним і дивним здавалося лише одне – ніде не було видно жодної людини. Нарешті Анжеліка розрізнила на морі по той бік скель маленькі чорні цятки на поверхні хвиль. Це були голови відважних маленьких плавців. «Це улюблена гра місцевих дітей», – сказав Жофрей де Пейрак. Гра полягала в тому, що діти чатували на найвищу хвилю. У вируючій піні мчали на її гребені до скелястої гряти. І там чіплялися за уступи, перш ніж хвиля хлине в грот. Потім діти підіймались на вершину скелі, пірнали у воду і все починалося спочатку. Дивлячись на них, Анжеліка заціпеніла. У цьому видовищі її приваблювала не стільки небезпека, якої зазнавали плавці, скільки впевненість у тому що вона вже спостерігала щось подібне. І тепер вона намагалася згадати, де та коли. Нарешті вона обернулася до чоловіка, щоб поділитися із ним своїми відчуттями. І раптом із сутінків в пам'яті до неї долинув юний голос, що ніби кликав її з грота. Все це було як у вісні. Але сон був не її, а Флоремона. Чутливість її ніби знову вловила слова, які він вимовляв якось увечері в замку Плесі коли над ним нависла смертельна небезпека. Я бачив у вісні мого батька і брата. Кантор стояв на гребені великої білої хвилі і кричав мені, «Іди до мене, флоремоне, Іди, це так весело! Вони зараз у країні веселок!» Очі Анжеліки широко розплющилися. Вона бачила наяву те, що мріялося флоремону. У баченні тремтіли веселки, накочувалася біла хвиля. «Що з вами?» – стурбовано спитав Жофрей де Пейрак. «Не знаю, що зі мною відбувається», – сказала зблідла Анжеліка. «Я вже бачила це у вісні, точніше, не я. Але як я могла бачити це насправді?» – прошепотіла вона, звертаючись до самої себе. «Тільки у дітей бувають такі перечуття». Вона не насмілювалася вимовити ім'я Флоремона. Їхні зниклі сини стояли між ними. Найтяжчі закиди, які їй довелося вислухати, стосувалися саме їх. І сьогодні, після чудових годин, які вони провели в обіймах одне одного, їй не хотілося нагадувати про цей епізод. Але все було так, ніби вона бачила перед собою з надзвичайною гостротою маленького Флоремона. Вже багато років вона жодного разу не бачила його так виразно. Ось його сліпуча посмішка, його чарівні очі, виразні зіниці. «Мамо, треба їхати!» – він сказав їй це, відчуваючи, що довкола бродить смерть. Але вона не послухалася його, і він утік сам. Рухомий інстинктом життя, яке, слава Богу, спрямовує імпульсивні вчинки молодості. Він не міг застосовувати силу, щоб врятувати свою матір і брата, бідного малюка, але принаймні врятував своє власне життя. Чи знайшов він цю країну повну веселок, де він мріяв зустрітися з батьком та кантором? Кантором, який загинув сім років раніше в Середземному морі. І все-таки що з вами? Спитав граф, зводячи брови. Вона спробувала посміхнутися. «Нічого, я мала якусь подобу бачення, як я вам казала. Пізніше поясню, чому. Як ви вважаєте, де караван?» «Давайте піднімемося на цей пагорб. Звідти ми маємо їх помітити. Я вже чую ту під коней. Караван йде повільно, бо тут дуже вузька стежка». З невисокого пагорба, на який вони піднялися, вони помітили за лісом рух великої групи людей. Тепер було виразно чутно скрип возів на кам'янистій дорозі. Раптом серед листя майнуло різнокольорове пір'я. Можливо, це убори індіанців? Ні, пір'я прикрашали капелюхи двох вершників, які очолювали рух загону. Ось вони виїхали на узлісся. Почувся відгомін мелодійного акорду. Показавши рукою на вершників, Жофрей де Пейрак запитав. «Ви їх бачите?» Так, відповіла Анжеліка, тримаючи долоню козирком над очима, щоб краще бачити. Мені здається, вони дуже молоді, в одного із собою гітара. Більше вона не могла вимовити жодного слова. Рука їй безсило впала, і на якусь мить їй здалося, що життя залишає її тіло. А саме воно перетворюється на статую, позбавлену всіх ознак життя, крім зору. Так, тепер вона бачила двох вершників, які наближалися. Насправді, у першому засумніватись вона просто не могла. Другий же, схожий на пажа з гітарою, був прибульцем із царства Тіней. Чи не перенеслася вона до цього царства? Вони під'їжджали, і міраж розсіювався. Чим ближче вони були, тим краще вона бачила їхнє обличчя. Так, першим вершником був Флоремон. Він один усміхався, так сліпуче, у нього одного були такі глузливі живі очі. «Флоремоне! Мамочко!» Закричав юнак і побіг з простягнутими руками до пагорба. Анжеліка хотіла кинутися йому назустріч, але її ноги підкосилися, і вона впала на коліна. Він упав навколішки поруч із нею. Міцно обійнявши його за шию, вона притиснула його до свого серця. І його довге, темно, русяве волосся розсипалося в неї на плечі. «Мамочко, мамо, нарешті ми разом!» Я не послухався тебе, але якби я не подався на пошуки батька, він би не зміг вчасно стигнути тобі на допомогу. Отже, все було вірно, ти тут. Солдати тебе не зачепили, король не кинув тебе до в'язниці. Я такий щасливий, такий щасливий, матусю. Анжеліка щасливе притискала до себе свого захисника, свого маленького лицаря. Я знала сину мій, прошепотіла вона здавленим голосом. «Я знала, що знову знайду тебе. От і дістався ти країни веселок, про яку стільки мріяв. Так, я знайшов їх і батька, і брата. Мамо, дивися, це кантор». Другий юнак стояв трохи осторонь загону. «Так, Флоримонові добре», – думав він, – «він не відчуває ніякої боязкості». Йому ж кантору не так просто. Він дуже давно розлучився з матір'ю, феєю, королевою, сліпучою любов'ю його раннього дитинства. Він зараз не до кінця впізнавав її у цій жінці, що стояла на колінах і бурмотіла безладні слова, міцно притиснувши до себе Флоремона. Але вона простягла руку в його бік, покликала, і він кинувся до неї. Йому не терпілося опинитися у тих самих руках, які колись його колихали. Він пізнавав її по запаху. Пізнавав теплоту грудей, особливо голос, що прокидав у ньому стільки спогадів про вечори біля вогнища, коли вони пекли млинці, або коли вона заходила до нього, ошатна як принцеса, поцілувати сина на ніч, хоч би як пізно поверталася. «Мамочку, Люба! Синочки, рідні ви мої! Флоремон! Але ж це неймовірно! Кантор не може бути тут! Він помер на Середземному морі!» Флоремон засміявся дзвінким, трохи глузливим сміхом. Хіба ти не знала, що батько атакував флот герцога Вівонського, бо там був кантор Це стало відомо батькові, і він вирішив його відбити Так він знав Це були перші слова, зміст яких дійшов до свідомості Анжеліки Після того, як Жофрей де Пейрак показав їй двох вершників І вона вражена розрізнила у них улюблені риси своїх синів За якими вона виплакала стільки сліз Так він знав, повторила вона Отже, все відбувалося не у вісні. Усі ці довгі роки, її діти були живі. Граф відбив кантора, зустрів і залишив при собі Флоремона, а в цей час вона, Анжеліка, ледь не зумліла. Тепер, повертаючись до дійсності, вона відчувала прилив сліпої люті. Перш ніж Жофрей де Пирак встиг щось збагнути, вона схопилася на ноги і, кинувшись до нього, вдарила по обличчю. «Так ви знали!» – кричала вона, збожеволювши від сказу та болю. Знали і нічого не сказали мені. Ви спокійно спостерігали, як я обливаюся сльозами розпачу. Ви раділи моїм стражданням. Ви чудовисько. Я ненависна на вам. Ви нічого не сказали мені ні в Ларошелі, ні під час нашого плавання. кхе Ні навіть цієї ночі. Що ж я наробила, прикипівши серцем до такої жорстокої людини? Не хочу навіть бачити вас. Йому довелося використати всю свою силу, щоб утримати Анжеліку на місці. «Відпустіть мене!» – волала вона, намагаючись вирватися. «Я ніколи не пробачу вас, ніколи! Тепер я знаю, що ви не любите мене! Ви ніколи не любили мене! Відпустіть! Божевільна, куди ви надумали тікати? Далі від вас і зовсім! Проте сили її покидали!» Побоюючись, щоб вона не зробила якогось непоправного вчинку, граф тримав її, як у лищатах. Анжеліка задихалася у його залізних обіймах. Від гніву, але й від шаленого щастя у неї перехопило подих. Власна шевелюра раптом здалася їй важкою, як свинець. Голова відкинулася назад. «О, діти, діти мої!» – знову простогнала вона. Тепер же Фрейде Пирак притискав до себе неживе тіло і заплющеними очима на блідому, як смерть обличчі. «Жахлива жінка, як ви мене налякали!» Анжеліка приходила до тями. Вона лежала на підстилці з сухого листя в індіанській хатині, куди відніс її чоловік, коли вона знепритомніла. Побачивши, що він нагинається до неї, вона запротестувала. «Ні, цього разу між нами все скінчено. Я більше не люблю вас, пане Депайраку. Ви спричинили мені надто багато зла». Стримуючи усмішку, міцно утримуючи руку, яку вона виривала, він раптом вимовив зовсім несподівані для неї слова. «Пробач мене». Вона кинула швидкий погляд на шляхетне обличчя чоловіка, яке несло на собі суворий відбиток пережитих небезпек, які жодного разу не зламали його. Сльози знову ледь не бризнули з її очей. Але, здолавши себе, вона вперто труснула головою і подумала. «Ні, пробачати не можна. Хіба можна так грати із серцем матері, приректи її на таке катування? Як міг він дати мені закид втрати дітей, добре знаючи, що вони живі-здорові і чекають на нього в Америці, в Гарварді, а чи спровокована ним самим смерть кантора, він навіть не подумав про сльози матері, яка дізнається про загибель своєї дитини. «Яка зневага до моїх почуттів! Хіба ж я не була йому дружиною? Недаремно у мене виникла підозра, що він ніколи не відчував до мене великого кохання. Вона спробувала підвестися і вислизнути від нього» але через слабкість не змогла, і він м'яко провернув її до себе. "Пробач", тихо повторив він. Не в силах винести його погляду, сповненого пристрасного благання, Анжеліка притулилася обличчям до твердого плеча чоловіка. "Ви знали і нічого не сказали мені. Вас нітрохи не турбували страждання, що мучили моє серце. Але ж достатньо було одного вашого слова, щоб повернути мені радість". Ви нічого не сказали ні тоді, коли розшукали мене, ні потім на кораблі, і навіть цієї ночі. Цієї ночі, о, рідна моя! Цієї ночі ви повністю опанували всією моєю істотою. Нарешті ви належали мені. Обурюваний ревнощами та егоїзмом, я вирішив, що ніхто не повинен стояти між нами. Достатньо я ділив вас із цілим світом. Це вірно, мені траплялося бути жорстким, часом несправедливим. Але я не став би так суворо поводитися з тобою, якби не любив так сильно. Ти єдина жінка, яка зуміла змусити мене страждати. Думка про твої зради довгий час розпеченим залізом палила мені серце, що здавалося невразливим. Всі мої спогади були отруєні сумнівом. Я підозрював тебе у вітряності, безсердечності, байдужості до долі наших дітей. Коли я тебе розшукав... Вся моя істота була настільки роздвоєна між сумнівами та непереборним потягом до тебе, що я вирішив випробувати тебе, з'ясувати, хто ти, побачити тебе, якби при яскравому світлі. Я побоювався і того, що кожна жінка має талант комедіантки, хай навіть дуже скромний. Я знову знайшов дружину, але не матір моїх синів. Мені хотілося з'ясувати і зрозуміти усе це, і це мені вдалося лише тоді, коли вони постали перед тобою без жодної підготовки. Я ледве не вмерла, жалібно промовила вона. Ваша підступність мало не спричинила мою смерть. А я настільки жахнувся твоєму приголомшеному виглядові, що це стало для мене найважчим покаранням за виявлену жорстокість. Ти справді так любиш їх? Ви не маєте права сумніватися в цьому. Я ж їх виховувала, віддавала їм останній шматок хліба. Я... Вона не домовила слова, продавалася заради них. Але це лише загострило у ній почуття гіркоти. Я підвела їх лише один раз. У день, коли я відкинула домагання короля, не пішла вам на зраду. І дуже шкодую, бо це започаткувало всі ті неймовірні нещастя, які мені довелося зазнати через людину, що навіть не поважає мене. Знехтувала мною, зріклася мене. Людини недостойної справжньої жіночої любові. Любові до самої смерті. А ви, ви настільки розпещені жінками, що уявили собі, ніби вам дозволено безкарно грати їх серцями, не побоюючись ніяких неприємностей. І все ж ви, пані, відважили мені ляпаса, – сказав Жофрей де Пайрак, приклавши палець до щуки. Анжеліка не без прикрості згадала про свій неприборканий вчинок, але вирішила не виявляти жодного жалю. Я ні в чому не каюсь. «Будьте хоч раз покарані за всі ваші сумнівні містифікації і за...» Тут Анжеліка подивилася йому просто в очі. «За ваші власні зради». Граф прийняв удар цілком холоднокровно, але в глибині його очей проскочила задерикувата іскорка. «То ми в розрахунку?» «Це було б надто просто, пане графе», відповіла Анжеліка, стаючи все більш войовничою, в міру відновлення сил. «Так-так, саме так, через його зраду». Скільки їх було, жінок, з усього середземномор'я, яких він обсипав подарунками в той час, як вона мерзла в злиднях, і скільки байдужості він виявив до її долі, долі матері своїх синів. Якби граф не притискав її до себе так сильно, вона сказала б йому все, що думала. Але він підняв її обличчя і ласкаво витер мокрий від сліз щоки. «Пробач мені», – втретє повторив він. Анжеліці знадобилася вся її воля, щоб ухилитися від губ, що тяглися до її вуст. «Ні», – все ще дуючись, – сказала вона, відводячи обличчя убік. бік. Але граф не сумнівався, що поки він тримає її в обіймах, він має всі шанси знову підкорити Анжеліку. Кільце його рук захищало її від самотності, захищало, голубило, огортало ласкою. Здійснювалася мрія всього її життя. Скромна та величезна мрія всіх жінок світу, мрія про кохання. Настане вечір, який скріпить їхнє примирення. Тоді він знову заключить її у свої обійми, і відтепер так буде все життя. Вночі одним рухом вона знову і знову розпалюватиме їхню палку пристрасть. В день їй буде тепло від випромінюваної ним спокійної сили. Ніякий, навіть найправедніший гнів не може протистояти такій спокусливій перспективі. Ох, чому я така безвольна? Зітхнула вона. «Браво! Невелика частка безволі вельми личить вашій чарівній красі. Будьте безвольною, будьте слабкою, Люба моя, це вам дуже пасує. Мені варто було б зненавидіти вас. Не соромтеся, моя любове. Тільки кохайте мене. Скажіть мені, моя Люба, чи не здається вам, що нам час повернутися до юнаків і заспокоїти їх?» Продемонструвавши добру згоду між батьками, які нарешті воз'єдналися і здобули одне одного. У них назбиралося стільки оповідань. Анжеліка йшла, як після тяжкої хвороби. Немислеме бачення не зникло. Граціозно, як у дитинстві, спершись одне на одного, Флоримон і кантор чекали їхнього наближення. Вона заплющила очі і подякувала Богові. Це був чудовий день її життя. Флоримон вважав, що в його пригодах немає нічого особливого. Не підозрюючи навіть, від якої трагедії вони врятувалися, він і його друг і сусід Натан'єль вирушили за кілька годин до загибелі своїх близьких. Після довгих мандрів вони завербувалися юнгами в одному з бретонських портів. Нав'язлива ідея Флоремона полягала у тому, щоб виїхати в Америку і знайти там батька. Цей проєкт набув реальності після того, як у Чарльстауні Флоремон зустрів купців, які знали батька. Вони повідомили йому, що в Бостоні, за власними кресленнями графа, вибудували корабель для плавання в північних морях, і що він почав досліджувати територію Мен. Потім один із друзів допоміг йому дістатися батька. Кантор також вважав свої пригоди досить простими. Він почав розшуки на морі, і через кілька днів після відкриття навігації батько справді розкрив йому свої обійми на борту чудової шабеки. Потім флоремон і Кантору просили батька вирушити на пошуки Анжеліки, і тому спільне повернення батьків анітрохи не здивувало їх. Вони сприймали життя як ланцюг щасливих подій, які зрозуміло мають сприяти їм. Вони б дуже здивувалися, якби їм пояснили, що у світі є люди, яким наполегливо не щастить, і які за всього старання не можуть здійснити жодної своєї мрії.